Цікаво ж п'яти виблисквали. Не тікав, тату, серйозно, каже Григорій. Бився, як ви мене навчали до останнього. Мою гармату про відступі залишили зупиняти німців. І ми зупиняли їх, аж поки з неї не полетіла шмаття, аж поки з накатника не бризнув останній дух. Так що, батьку, не насміхайся. Тож він випитує тебе. І зараз журився тобою. Сідай, сину вечеряти. І Марина кинулась до мисника. Як гарно повечеряти разом, сідай за стіл господара. Гарно чоловіче похитала головою Марина. І вперше за останній час вона несла радісну посмішку своїй дитині, своєму мужу, не знаючи, де їх посадити, чим частувати. Та все одно за посмішкою прокльовувались непевність і страх, тому й прислухалася до всього з надвору. Після вечері старий Чигирин у прощанні поклав руки на плечі дружині, відвів однеї очі і сказав Григорію, «Сілуй сину матір, та й будемо збиратись у ліси». Марина оторопіла, задихаючись, мов риба на березі ковтнула повітря, схопилась долоною за груди. «Ти що говориш? Як це в ліси?» І чоловік твердо відповів, «Ногами, жінко, ногами, бо машини поки що нема». Гарячі хвилі захугували в голові матері, потекли по її виду і вибили на ньому досі невидимі зморшки. «Бездушний ти, чоловік, я ж надивитися не встигла на свою дитину» надивишся невиразно пообіцяв Чигирин а зараз треба йти хай хоч один день побуде зі мною за Марини бризнули ті сльози якими можна було б і історію описати тільки один день благаю у тебе нам час і цього дня вже насупився старий ще хтось увалиться до хати Підійхай, Григорій, до моєї мами зараз піде. Хоч день перебуде в неї. Не жартуй, Марина, Болих, не жартує. Жінку засудомило. Краще б ти оглашенний і не приходив сьогодні. Та це не розсердило чоловіка. Він тільки плечима повів. Не знаю, хто з нас оглашений. і Виторкнувся рукою обличчя дружини. і справді не треба, мамо. Нарешті озвався і Григорій. І ти тягнеш руку за цим басурманом. За моїм батьком і за вашим чоловіком, мамо. Славно посміхнувся Григорій. Марина припала до сина. Ти ж дивися за собою і за ним, бо в нього й досі розум дитячий. Коли жінка добралась до розуму, то вже й справді пора йти, розважливо сказав Чигирин і почав упаковувати у торбу хліб. Ірод, відрізала Марина, пішла в комірчину і винесла сале на дорогу. Поклади зверху. Ірод, сала, не їв, буркнув у бороду чоловік. Ой, Михайле, Михайле. Почала зав'язувати торбу і вже зовсім тихо. Де ти взявся на мою голову зі своїми підсніжниками? Як я через тебе ще не побіліла, як ті підсніжники. Це я і твою сивину авансом забрав собі. І не дуже побивайся. Ми до тебе будемо навідуватись. Незабаром батько і син вийшли з двору, пірнули в пахучу хвилю матірки, а з відчиненого вікна почули гірке схлипування. Баби, крекнув Чегрин. Якби зібрати їхні сльози, то всіх людожерів можна було б утопити. Там, де надвечірній ліс клав свої тіні під колеса чужих поїздів, сторожко зупинились близнюки. Роман тримає в руках лопату, а Василь Мішечок ніби з якимось начинням.